Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua jemaah? Sehat. Datuk-datuk, datin-datin, puan tuan pakcik cik, mak insya-Allah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu Zikir dibaca pelipur lara sebagai tanda orang beriman. Mendengar pantun orang Singapura Terasa terbang di atas awan Satu je cukup Kaju kita zikir Sudah makan semua? Breakfast Sarapan Sarapan ni Makanan perut Zohir Nampak dia perut itu nampak, makanannya pun nampak. Ada yang penyet, ada yang mati, <laughs> yang goreng. Sedangkan hati batin tak nampak. Makanya banyak orang perutnya kenyang, hatinya tak tenang. Sebab beza antara yang diperlukan batin dengan yang zah yang zah kereta zahir ke batin Apa kereta batin? Kereta zahir rumah zahir bini Bini Ini zahir maka kalau ada orang nampak kereta besar rumah elok bini cantik tapi hati tak tenang sebab yang zahir Tak boleh menenangkan yang, ba yang batin Mana yang lebih awal Zahir ke batin Selamat hari raya Aidilfitri Mohon maaf Tadi katanya batin dulu Ini zahir pula dulu Sebenarnya Batin dulu Kerana Kulit darah tulang, bulu, kuku datang belakang. Yang pertama kali adalah batin. Nauzubillahi minasyaitanir rajim. Wa idza aghadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum wa syahadahum ala anfusihim. Ingatlah manakala Allah taala mengambil janji sumpah setia ketika itu Allah bertanya kepada semua anak cucu keturunan Adam, alastu birabbikum? Bukankah Aku ni Tuhan Rabb kamu? Alu semua menjawab Bala syahidna Kami bersaksi engkau lah tuan kami Masa tu belum ada darah Daging kulit kuku bulu Selepas itu barulah Masuk ke dalam rahim Maka dulu batin daripada za, Zahir Jadi kalau begitu ucapan kita Aidilfitri Zahir dan batin tu salah lah Tak apa-apa salah-salah si kita Nah yang kita bahaskan adalah Perkara masalah batin Apa itu makna zikir? Mulut menyebut Hati mengingat Mulut menyebut zikir Hati mengingat zikir Aku tadi teringatlah dengan Ustaz Abdul Somad Zikir Hati teringat Ada orang menyebut Abdul Somad, Abdul Somad, Abdul Somad Zikir juga Mulut menyebut Tapi yang paling elok Sejalan antara mulut dengan hati Mulut menyebut Hati mengingat Bagaimana nak mengingat menyebut Nabi? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Hati mengingat Kalau mengingat Abdul Somad Nampak muka dia Kalau mengingat Abdul Somad Nampak wajah dia Kita mengingat Allah ni yang kita ingat Apanya Bukan zat Yang diingat Adalah sifat Di mana sifat itu Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malikul Qudus Salamul Mu'minul Mu'ayminul Aziz Al-Jabbarul Mutakabbir Manakala kita berkata Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim Idza dzakartahu ya Allah. Kalau kau katakan ya Allah, idza dzakartahu ya Rahman. Kalau kau katakan ya Rahman, fakat wasaftahu birahmah. Kalau kau katakan ya Rahman, maka saat itu engkau sedang mengingat sifat kasih dan sayang. Kalau kita katakan ya Aziz, maka saat itu kita sedang mengingat sifat agung dan mulia. Tapi manakala kita katakan Ya Allah wasoftahu sifati kamalihi, wa Maka saat itu engkau sedang mengingat Semua sifat kamal sempurna Jamal dan yang indah Macam mana nampak kita sifat Macam mana nanti kalau kita tersalah Selalu orang-orang yang dalam zikir ini Dia kata Pernah engkau tengok Allah Tidak Apanya engkau ingat Aku ingat sifatnya Macam mana kalau kau tersalah Kau sangka Allah rupanya jin Kau sangka Allah rupanya setan Bukan kuasa kita Kalau kita serahkan diri pada Allah Maka Allah akan tolong kita Hasbunallah Wa ni'mal wakil Ni'mal maula Wa ni'mal was La haula wa la quwata illallah Ada seorang ibu Dia bawa anak dia anak kecil budak kecil umur 5 4 tahun. Apa kata ibu ni? Salam ustaz nak, salam ustaz nak, salam ustaz nak. Rupanya budak ni tak kenal ustaz Ahmad. Dia salam ustaz lain. Saya ada di situ. Budak ni salah. Saya tahu umat dia suruh salam ustaz Ahmad. Tapi budak ni tak kenal, dia salam ustaz lain. Saya ambil tangan dia. Saya ciumkan ke mulut dia, saya ciumkan ke mulut saya, saya pegang. Saya tahu sebab mak dia nak ambil gambar je. Ni lah gambar, ambil gambar. Budak ni tak tahu. Tapi niat mak dia baik. Niat dia baik, dia nak cari saya. Saya tak biarkan budak ni tersesat. Saya tolong dia. Kalau hamba Allah pun akan menolong sesama hamba Allah, apalagi Allah. Makanya selalu kita minta Ih Serahkan diri pada Allah Jangan takut Apapun yang datang nanti Maka Allah akan selamatkan kita Jangan terpesong mengikut cakap orang Dia kata kita mesti tengok Allah Baru boleh Allah selamatkan kita Batil Yang membatalkan dia ayat La tudrikuhul abasaru Wahua yudrikul abasara Wahual latiful Zikir ini sebenarnya banyak Apa yang nak kita sebut ni banyak Tapi saya pilihkan beberapa hadis-hadis sahih dan hasan Saya cukupkan dalam 40 hadis Kerana tradisi ulama dulu Bila dia menulis yang paling kecil 40 hadis Misalnya Imam Nawawi mengumpulkan 40 hadis Arba'in, arba empat, Arba'in 40 Kerana Nabi pernah bersabda Siapa sahaja yang menghafaz, menjaga, mengingat 40 hadis Maka Allah akan berikan dia pertolongan Boleh dihafaz, Alhamdulillah Tak boleh, dibaca saja Baca-baca, ingat-ingat Baca tak boleh, amalkan zikir Mengamalkan tak boleh Tak tahu lagi apa yang nak kita buat Kita buka muka surat 11 Sebelum berzikir, seeloknya bertaubat dulu. Muka surat 11, page 11. Seelok-eloknya bertaubat dulu. Selepas bertaubat, bersuci. Mandi. Tak boleh mandi, wuduk, tak boleh wuduk, tayamum. Minta ajarkan anak. Anak kita ajar tayamum supaya dia mentayamum bukan gitu. Selepas itu solat soli sunnat taubat ini lillahi taala selepas itu istighfar astagfirullahal azim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atuubu ilai taubat bersuci sembahyang solat sunat taubat dan banyak-banyak istighfar muka surat 12 jaga wuduk Ustaz Abu Zaman kami tadi dari hotel dah berwuduk. Terus sampai ke sini batal pula. Tak apa. Bukan makna kata saya jaga wuduk ni ditahan hingga muka biru. Kita dah usaha bila dia batal, maka kita sudah dicatit sebagai orang yang berniat berwuduk. Ustaz Zaman ni pandai bercakap ajalah. Adakah ustaz berwuduk alhamdulillah sebelum ke sini tadi wuduk dulu. Masih ada usat wudhu Rasa-rasanya ada lagi Jaga wudhu Sebab apa? Bila kita dalam wudhu Malaikat selalu mendoakan kita dengan dua doa Apa kata malaikat? Allah ma'firlahu Allah ma'firlahu Allah ma'firlahu Allah ma'firlahu Allah ma'firlahu Allah ma'firlahu Rahmati dia, ampunkan dia, ampunkan dia, rahmati dia Sampai wudhu kita batal Maka jaga wudhu jangan sampai batal Batal wudhu Ambil wudhu lagi saya ragu ustaz dah batal ke tak batal. Bila kita sedang sembahyang datang setan berbisik wuduk engkau batal wuduk engkau batal wuduk engkau batal. Maka kata Nabi jangan engkau batalkan sembahyangmu sampai ada engkau dapati dua. Pertama hatta tasma'a sautan kau dengar suara, yang kedua autajidalihan atau kau cium bau. Ada suara atau cium bau. Sebab ada tak bersuara baunya luar biasa. muka surat 13. Jangan ada waktu kosong daripada zikir. Jadi sebenarnya doa-doa yang diajarkan tok guru kita selama ini itu sebenarnya zikir. Bangkit tidur, alhamdulillahillazi ahyaana ba'da maa amatana Zikir. Selepas itu kita bangkit tidur masuk ke dalam toilet, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khabaasi wal khabaaiz. Zikir nak keluar gufranaka zikir tengok muka di cermin Allahumma ka mahasan tahalqi fa hasin zikir tengok makanan Bismillahirrahmanirrahim Bismillah Allahumma barik lana fi marazak tanawak kina azabanan zikir jumpa kawan Assalamualaikum zikir ada juga setengah orang ni jumpa kawan Allahulah ilah ilah wal hayur kandil apa ni jumpa kawan Assalamualaikum lah Izzalaki tahu kalau kau jumpa Fasalan alai Mulut menyebut hati mari Itu makna zikir Ustaz Ahmad sebenarnya yang mengingat tu mana? Hati ke kepala? Sebab saya bila saya ingat selalu saya Tiga pendapat Yang pertama mengatakan mengingat tu di hati Yang satu pula mengatakan mengingat tu di kepala yang satu lagi mengatakan mengingat di kepala, merenung di hati. Tapi saya pakai pendapat yang menggabungkan komben antara keduanya. Berawal dari hati, naik ke kepala, turun ke telinga, ke mata, ke darah, ke daging ke semuanya. Akhirnya semua mengingat. Berawal dari hati, naik ke kepala, ke mata. Makanya yang pertama kali lalai hati selepas hati lalai, telinga, selepas telinga lalai, mata. Qata'a Allahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim. Semua berawal dari hati. Makanya Nabi minta hati. Allahumma ja'al qalbi nuran wa fi sam'i nuran wa fi basari nuran. Dari sini naik Allah diwaswi sufii sudur bukan sudu spoon setan berbisik bukan di sini Allah diwaswi sufii sudur setan berbisik di dada dada yang mana kiri kanan bawah atas yang mana dijelaskan oleh hadis ala filjasadi mutlak dalam badanmu itu ada segumpal Idza salahat salahal jasad kullu. Kalau yang segumpal tu baik, dia yang lain ikut baik. Wa idza fasadat kalau dia rosak, yang lain ikut rosak. Di mana yang segumpal itu? Sebelah kiri, dua jari di bawah, berdegup, berdetak. Cuba rasa. Masih ada berdegup? Kalau tak ada kain kafan dah siap. Berdegup, berdetak. Orang kalau hatinya tenang Degupnya normal Tapi kalau susah hati bu -bu -bu -bu -bu -bu -bu -bu. Alabi zikrillah Dengan banyak-banyak berzikir -banyak Mengingat Allah Tatma'innul pulub Maka hati menjadi tenang Sebetulnya mana yang betul ni ustaz Yang segumpal tu jantung ke hati Sebenarnya jantung sebab hati itu yang dia dua Maka dia sebut ulu Ulu Orang Singapura sebut ulu hati je Sebab ada orang sebut ulu sungai Ulu hati sini nah, pangkat. Sedangkan yang di dikiri jantung Tapi jangan kita kelai Sebab ini kita gabungkan sajalah dua-duanya Apa itu? Jantung hati hmm. Mengapa dia sebut jantung? Sebab bentuk dia macam jantung pisang Besarnya sebesar genggam. Kalau orang tubuh badannya tegap, gemuk, maka besarlah jantung dia. Jantung Abdul Salam sebesar. Bila dia berhenti mati, selesai. Jantung. Kata Nabi asal dia elok, yang lain, lain ikut elok. Makanya kita dengar si fulan ke mana dia sekarang? Mati sebab aku sakit jantung. Mana ada si fulan nak sakit sebab apa? Sebab sakit gatal. Sakit jantung. Asal elok jantung, elok yang lain. Sebenarnya ni mana kiasan. Orang Melayu sebut jantung sebab bentuk dia macam jantung. Tapi orang Arab menyebut dia sonubar. Ada buah, namanya buah pokok kayu sonubar. Orang Indonesia menyebut sonubar ni pinus. Orang putih menyebut pine. Sonubar. Orang Melayu menyebut hati sonubar. Sanubar. Sebab bentuk dia macam buah sanobari Itukah dia? Itu yang zahir Sedangkan yang dimaksud Allah adalah Yang ba yang batin Yang tak nampak Allah Ta'ala yang tahu Nah, itulah yang kita tenangkan Dengan banyak berzikir Kita jaga huduh Jangan ada waktu yang kosong daripada zikir Orang beriman itu Diamnya fikir Geraknya zikir Kalau dia bergerak Zikir Kalau dia diam Betikil, maka kalau ada kawan puan, kawan tuan di sebelah diam, atau sedang berpikir, bergerak zikir, diam pikir. Kalau sampai berbunyi tidur. Muka surat 14, amal yang paling elok, paling suci, paling tinggi zikir. Sembahyang tu sebenarnya zikir, akimis salat ali zikri. Engkau tegakkanlah sembahyang solat untuk berzikir Tapi zikir bukan sembahyang Sembahyang itu zikir Tapi zikir bukan sembahyang Jangan dibalik Saya tak nak balik esok ke Singapura Ayyala Salah Pejam mata Zikir Kau tak sembahyang? Cukup dengan zikir Tak betul sebab nabi mengajarkan syariat. Apa syariatnya? Allahu akbar. Iftitah Fatihah ayat. Allahu akbar. Tak pernah nabi meninggalkan syariat. Sekarang ini sekarang ni banyak orang kaji-kaji sesat. Mengaku tasawuf. Bukan tasawuf, kesaok. Kesaok tu bahasa Melayu tersangkut. Tersangkut dalam jerat setan. Kalau tak sembahyang, eh itu sembahyang ni menjerut orang syariat je. Aku dah sampai makam makrifat ni. Makrifat apa? Tak ada yang paling tinggi makamnya daripada Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang mengaku aku makrifat, mengaku hakikat tapi meninggalkan syariat, tempat dia bukan makam makrifat, makam kubur. Tak sesuai. Nabi-nabi wali-wali Allah semuanya sembahyang. Nabi tak pernah meninggalkan sembahyang. Tapi rasa-rasanya di Singapura tak ada macam ni. Muka surat 16 Berzikir berarti hidup Tak berzikir berarti mati Siapakah orang yang hidup Orang yang berjalan Siapakah orang yang hidup Orang yang makan Siapakah orang yang hidup Orang yang bercakap Kata kita Kata Nabi tak macam tu. Yang hidup adalah orang yang berzikir Maka kalau tak berzikir berarti Mati Jadi kalau ada puan Punya laki tak berzikir, jadi selama ni dah lama berlakikan zombie. <tuk transformasi> <tuk transformasi> Kalau ada tuan dapat bini tak berzikir, sebenarnya tuan menikah dengan itulah anak tuan panggil dia mami, mami, mami, mami Ritter, hantu. Mohon maaf kalau ada selama ni panggil mami. Bukan maksudnya. Mami pakai O lah. Mami. Bukan pakai you. Bila kita berzikir, kita hidup. Bila kita tak berzikir, maka kita mati. Maka terus berzikir. Dalam sembahyang, zikir. Lepas sembahyang. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Subhanallah. Matasalam. Minkasalam. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Lepas itu, maka zikir. Tadi dua... Menyebut di mulut Mengingat di hati Kadangkala mulut kita tak boleh menyebut Sebab kita sedang bercerita dengan orang Takkan kita terus menyebut Mulut tak bercakap Nanti bila ada orang tanya Awak di mana tazkirah di batang tu jumpa ke dengan Ustaz Abdul Sama Assalamualaikum <togakati> <togakati> okay, Macam mana Ada kalanya mulut berhenti Tapi hati tetap Berzikir Mengingat di hati Menyebut di mulut Muka surat 17 Malaikat-malaikat mencari majlis zikir Selama ini kita diajarkan Malaikat ada 10 Hiraman, Katibin, Rakim, Atib Mungkar, Nakir, Jib, Jibril, Mikael, Israfil, Israel Banyak malaikat lain Yang 10 ini kita ajarkan pada budak-budak Supaya dia cepat lekas menghafaznya. Ada malaikatnya yang mengantar roh Maaf Mengantar roh dari alam arwah ke perut Nama dia tak bagi tahu. Ada malaikat yang mencari majlis zikir Malaikat ni berterbangan mencari majlis zikir Manakala ada malaikat yang dapat majlis zikir Dia panggil kawan dia yang lain Halummu ilaha jatikum Hai malaikat yang lain Inilah majlis yang kamu cari Kata malaikat yang lain kamu dapat Ya, Majlis apa? Majlis zikir Singapura Ikut mereka bersama dengan kita. Kita tak nampak. Kenapa kita tak nampak? Bila kita nampak kita mati. Sebab dia makhluk besar dalam Quran disebutkan. Huli ajini masna wasulasa waruba makhluk bersayap dua sayap tiga sayap empat sayap. Bila dia letakkan satu sayap di ujung timur bumi yang satu sayap ke ujung barat bumi penuh. Kenapa dunia ini tak penuh? Sebab dia nur Nur adalah cahaya. cahaya Kalau berkumpul cahaya di ruang ini Di bilik ini Banyak cahaya dengan sedikit cahaya Tak ada pengaruh, tak ada efek Sebab cahaya tak mengambil tempat Beza dengan zahir kulit Dia mengambil tempat Cahaya tiada mengambil tempat Oleh sebab itu malaikat adalah makhluk nur Ustaz Ahmad, aku nak tengok malaikat lah malaikat maut insya-Allah <laughs> datang jibril bertanya ke nabi tiga pertanyaan magwal Islam magwal iman magwal Islam magwal ihsan selepas tu jibril pergi kata nabi kepada Umar Umar ya engkau tahu tak siapa yang datang tadi kata Umar tidak Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Yang datang tu tadi Jibril. Tahu tak Umar itu Jibril? Tak tahu. Umar aja tak tahu. Apa lagi Encik Umar dari Singapura? Maaf Encik Umar. Jadi bila ada sekarang orang baru dua tiga kali taubat mengaji dah mengaku. Aku malam tadi masih sedang berzikir turun Jibril ke rumah aku. Bukan Jibril yang turun, Jin. Sedang Umar bin Khattab tak nampak Umar dibuka depan mata dia Jibril tu datang, dia tak tahu tu Jibril. Padahal Umar tu imannya macam mana Umar itu, masalahka Umar fajan katul ilah, masalahka setanu fajan kaya rafajika. Kalau Umar lalu di suatu jalan, maka setan akan lalu di jalan lain. Saking takutnya setan kepada Umar. Ini sekarang. Orang sekarang, mana setan takut? Dia bukannya setan lari di jalan lain. Dia sesama berjalan sama-sama setan. Nak mengaku pula berjumpa dengan malaikat. Adalah seorang murid. Seorang murid ni baru ikut tasawuf. Baru ikut majlis zikir. Selepas itu dia datang pada gurunya. Tuan guru? Ya. Kami ada majlis lah. Majlis apa? Majlis bersama malaikat. Oh... Jadi kami kalau berzikir malaikat turun hmm, Kata Tok Guru Boleh aku ikut majlis kamu tu esok malam ah Silalah Guru datang Datanglah Tok Guru ke majlis itu Manakala mereka berzikir Turunlah malaikat berjubah hijau Turun malaikat berjubah hijau Kata Tok Guru berbisik ke muridnya Jangan pandang ke atas Pandang ke bawah Kenapa Tok Guru pandang ke bawah Manakala ditengok pandang ke bawah, rupanya kakinya kaki keledai. Makanan yang kata dia malaikat datang menjamu kami makanan, rupanya maaf tahi keledai. Orang alim tahu bahawa yang turun itu adalah se setan, iblis, jin. Kisah ini disebutkan dalam kitab Al-Lumak. Al-Lumak artinya kilauan cahaya ditulis oleh Imam Abu Saraj At-Tusi. Tak diselamatkan orang kalau majlis zikirnya bukan karena mencari ridha Allah. Makanya di awal zikir perlu diluruskan niat innamal a'malu binniyat. Yang dicari itu ridha Allah. Ilahi anta maqasudi yang kumaksud engkau saja, waridha kama talubi yang kucari ridha-Mu saja. Sebab banyak orang berzikir niatnya macam-macam. Berzikir nak berjalan di atas air. Berzikir nak kebal, berzikir nak tahan api, berzikir nak jadi batman. Apa ini? Zikir mestilah mencari Ridha Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Makanya berwuduk dulu. Berwuduk tu maknanya apa? Manakala air membasuh muka, bersihkan mata dan mulut, Hidup. manakala air membasuh tangan, bersihkan tangan. Manakala air menyapu kepala hingga telinga Keluarlah pikiran niat yang tak betul Hingga keluar dari lubang-lubang telinga Manakala air menyiram kaki Keluarlah dosa daripada celah-celah jari-jari kaki Hadis riwayat Ibn Majah Muka surat 20 Iza marartum biriyadil jannah farta'un kalau kamu lalu di taman surga ikutlah kamu makan minum Kata sahabat mana ada taman surga di dunia ya Rasulullah Taman surga itu kan di akhirat Kata Nabi ada. Mana taman surga di dunia itu Majlis zikir Makanya kalau ada majlis zikir duduk Jangan tinggalkan Lepas sembahyang ada majlis zikir Terus tegak saja pergi duduklah Ikut zikir sebab itu taman surga yang menyebut tu siapa Nabi? Saya tidak ada memuat hadis do'ib Semua dalam kitab 40 ni Semuanya hadis sahih dan hadis hasan Hadis sahih hadis hasan tu Sepakat ulama boleh diamalkan Sebab saya tak mahu nanti orang Apa tu? Itu dalam kitab tu do'ib saja. Walaupun ulama Sepakat tentang masalah do'ib ni Boleh untuk fadol amal Tapi saya nak jaga supaya jangan orang Tuduh macam-macam Maka yang saya masukkan Sahih dan Hasan Muka surat 22 Majelis zikir dibanggakan Allah kepada para malaikat Saya saja dibanggakan pengacara kepada jamaah Singapura Ini bukan main senang Mari kita dengarkan Tazkirah yang akan disampaikan Profesor Dr. Abdul Somad Rasa-rasa naik ke atas Dibanggakan pengacara MC kepada jamaah Singapura Konon lagilah Kita akan dibanggakan Allah kepada para malaikat InsyaAllah semua kita ini dibanggakan Allah kepada para malaikat Malaikat Dulu waktu aku mau ciptakan mereka Kamu kamu komplain Kata kamu dima Untuk apa engkau ciptakan mereka ya Allah Mereka hanya akan berperang, berkelahi, menumpahkan darah tapi tengoklah malaikat Hari ini mereka berkumpul, berzikir Menyebut aku, mengingat aku Maka saat itu kita termasuk yang dibanggakan Allah Ta'ala kepada para malaikat Muka surat 24 Bila kita ada majlis zikir, turun rahmat Makanya orang tua-tua kita dulu Orang tua Melayu zaman dulu Bila nak menyambut bulan puasa mengundang jiran tetangga, sahabat kerabat, kawan, handai tolan duduk berzikir di rumah kenduri. Di Singapura masih ada macam tulik? Ada. Itu sebenarnya untuk apa? Ni muka surat 24 untuk menurunkan rahmat. Allahumma anzil alaina rahmatan, turunkan pada kami rahmat ya Allah, minta rahmat. Bila nak minta air, siapkan cawan. Bila nak minta rahmat, siapkan majlis zikir Macam mana air nak datang? Bukan saya nak sindir air minum tak? Demi Allah tidak Kadang jamaah ni terlampau sensitif Saya biasa bagi tazkirah tidak pakai air minum Cuba tengok video saya di Youtube Saya tak pernah minum bagi tazkirah Sebab bila saya minum berhenti, saya tak konsel lagi Kadang jamaah ha, ni, ah dia nak sindir nak bagi ayi bagi ayi. Mana ada? Saya termasuk Ustaz yang tak pandai sindir menyindir. Okey, kita teruskan. <laughs> Bila kita nak ingin rahmat turun, maka mesti kita siapkan majlis zikir. Bukan mana majlis zikir tu mesti beramai ramai seratus orang tidak. Puan, tuan, anak, menantu, cucu. Suka berzikir bersama turun rahmat sembahyang berjamaah sembahyang berjamaah, mestilah ke masjid ustaz sembahyang berjamaah, tahajud mah duduk, baca yasin baca quran, zikir la ilaha illallah la ila. atau baca ni bersama-sama nanti kita akan baca bersama-sama saya bacakan hadis-hadisnya dulu muka surat 20 siapa? Ya. mana ni Pak? Ke sini Pak eh? Terima kasih Bawah. Jatuh nanti, jatuh. Nanti. Baiknya orang masuk. Insyaallah. Masya-Allah. Baik-baik Allah selipurang. Maka surat Pisang emas bawa berlayar Masa sebiji di dalam peti Hutang emas dapat dibayar Hutang air dibawa mati Muka surat 26 Majlis zikir ni selalu disebut-sebut Allah Majlis zikir disebut-sebut Allah Puan manakala balik dari Makkah Selalu menyebut sebut Makkah Ke kawan-kawan Aku masa di Makkah dulu Aku masa di Madinah dulu Aku Selalu menyebut-nyebut Rupanya kita ni disebut Allah kepada malaikat Ada hamba ku kata Allah Disebut-sebut Allah Kira-kira senang tak kita disebut Allah? Senang Sebab senang hati itulah Maka kita sebut Makkah Madinah Aku Seelok-eloknya yang kita sebut Makkah tu Aku masa tawab Aku masa zikir so, Ada juga orang Aku masa mencari tempat celak Tak ada orang Singapura tak ada. Buka surat 28. Majlis zikir itu hafat bihimul malaika, dikelilingi malaikat. Rasiat bihimur rahmah, diliputi diselimuti rahmah Nazalat alaihi musakinah, turun sakinah. Tenang ke dalam hati. Orang putih, orang Europe orang Jepun Duit banyak, kereta elok Rumah besar, tak boleh tidur Sebab kena penyakit insomnia Pukul 2 malam terbuka mata Tak boleh tidur Jamaah ya, kita Nampak muka ustaz tertidur <Gelolaan> Maka saya tak pernah Salahkan Jamaah saya, saya tak pernah marah-marah Apalah Jamaah, sebab orang putih Susah nak tidur sebab hati risau hati susah. Ini hadisnya. Ras anazalan alaihi musakinah, turun ketenangan ke dalam hati. Maka kalau ada kawan tertidur bila ada orang tanya, tertidur dia, turun ketenangan ke dalam. hati. Gitu juga bila kita ditanya orang, awak tadi masa Ustaz Samad bagi penjelasan tentang zikir tu awak tertidur. Nazalat alaihi musakinah. Turun ketenangan Wa fi man indah Disebut-sebut Allah Ta'ala Kepada para malaikat Hati yang tenang Namanya mutmainnah Itulah yang dijemput Allah Ya Ayatuhan nafsul mutmainnah Irji'i ila Rabbiki radiyatan Mardiyah Fadkhuli fi 'ibadi wadkhuli jannati. Orang yang pakai sabu tu sebenarnya apa yang dia cari? Tenang. Orang yang guna sabu-sabu, dia tak tenang. Manakala dia pakai slow dia tenang. Kenapa dia tenang? Mabuk. Mabuk. Ubat rabies, ubat anjing gila pun dia makan. Dulu anjing gila yang diikat pakai rantai besi. Dibagi ubat tu tenang Itu eh, dimakan manusia sekarang Overdosis Mati sebab itu Kita Alhamdulillah Allah bagi ketenangan Alhamdulillah, Alhamdulillah. Muka surat 29 Bubar bubar ni bahasa orang Jakarta je. Bahasa kitanya selesai Finish Finish daripada zikir bersih daripada dosa Keluar daripada zikir apa kata Allah Ta'ala Malaikat dikirim Allah Ta'ala Qum ma'furan lakum manakala kamu tegak daripada majlis tu artinya jalasa duduk majlis duduk-duduk manakala tegak qum ma'furan lakum tegaklah kamu dalam keadaan bersih dari dosa-dosa maka nanti manakala semua kita ni keluar bersih daripada dosa-dosa <tuk> tapi utang tidak <tuk> nak balik ke singapore Awak tak bila nak bayar hutang? Qumangfuran lakum Bersih Kata Ustaz Abdul Sama Hmm Status sesat eh. Muka surat 31 Lebih suka zikir Berjamaah daripada dunia Dan seisi Lianazkur Allah Ta'ala Kalau aku berzikir menyebut Allah Mengingat Allah bersama orang banyak Selepas salat subuh hingga terbit matahari habis lepas solat subuh elok eh, duduk berzikir oh tak bolehlah ustaz kami di singapura jaga tidur pukul empat. nak pergi kerja masa cuti duduk berzikir hingga terbit matahari di jalan pun boleh berzikir di jalan sambil drive kereta berzikir apa zikir yang saya baca ustaz banyak zikir selawat menyebut di mulut mengingati di hati istighfar menyebut di mulut meng ingat tapi se elok-elok zikir afdalu zikri la ilaha itulah yang saya confuse ni ustaz ustaz ni sebut elok la ilaha illallah ustaz ni pula sebut elok la ilaha illallahul malikul muhammadur rasulullah sadiqul wa'dil amin ustaz ni pula elok hasbunallah wa ni'mal wakil ustaz ni pula elok kata subhanallah wa bihamdi habib ini pula elok cakap banyak-banyak berselawat jadi, itulah sampai sekarang ni Saya belum berzikir lagi Oh, tak betul Pilihlah satu Pilih satu, pegang, amalkan Bukan makna empat 40 ini Seelok-eloknya semua Ada tingkatan-tingkatan Kita baca semua pagi sekali Petang sekali, elok Tak sanggup pagi sekali, petang sekali, pagi Nak tidur malam La yukallifullahu nafsan illa Usaha muka surat 32 mengulang 2 3 kali zikir ni sama macam orang menulis di whiteboard titik titik titik belum nampak agak panjang sikit mula nampak mulai menyatu dia belum nampak betul tapi manakala diulang 3 kali maka kadang orang kadang orang ulang dia 3 kali astagfirullah alazim astagfirullah Nah, jadi bila ada tok guru sahabat dia baca diulang tiga kali. Bahkan dalam baca Yasin pun ada diulang tiga kali. Salamu kau lamirabbil rahim. Salamu kau lamirabbil rahim. Salamu kau lamirabbil rahim. Anak dia mendengar. Mak, mak, ya, yeah. kenapa mak ulang tiga kali? Dari dulu dah macam itu. Jangan kau tanya tanya. Nih dalil. Diulang dua tiga kali untuk menguatkan hati. Imam Masjidil Haram cuba dengar si An Sudes, si Songot Surep. Asal ayat itu berkesan dalam hati dia, dia ulang dua tiga kali. Diulang dua tiga kali. Ayat-ayat Ya Wasi Kalazinat <tuh> Taqo Rabbu Milal Jannati Zumarat Hatta Ida Jauha ditu an abwa buha wa qala lahum ghazanatuha salamun alaikum salamun sambil so, menangis <guluh> menangis imam tu menangis sebab ayat tu cerita orang nak masuk syurga makmum menangis di belakang sebab panjang ha und lah lain makmum singapura dah faham Um, tiba -tiba lainnya. Muka surat 33 Mengangkat tangan Kalau sampai pada doa Elok angkat tangan Selepas angkat tangan Menyapu hmm, Bahasa Melayu menyapu Di sini saya buat mengusap Sebab bila kita cakap Menyapu Kawan kita yang dari Jawa dia sangka pakai sapu masa. Jadi banyak istilah Melayu sampai ke Jakarta lain, maka saya pakai yang am yang dia biasa dipakai di Indonesia mengusap. Mengusap menyapu. Kami di kampung kampungnya menyapu. Lepas baca doa menyapu muka. Subhanallahi wa bihamdihi wa salaamun wa'ala mursalin walhamdulillahi alamin. Sebab manakala kita berdoa itu turun rahmat ke tempatan. Udah satu. Kalau ada yang tak nak menyapu, tak apa. Angkat tangan sapu atau angkat tangan tak sapu tak kawan saya ustaz tak ada apa tak ada tiba-tiba menyapu je tak, tak tahulah lah kita kenapa hadis sun hasan hadis hasan sebab so, sekarang ni banyak juga orang melarang awak abg lepas doa jangan sapu muka tak boleh bid'ah hadis sun hasan bukan kata abdul somad kata imam tirmizi Imam Tirmidhi ni alim Murid Imam Bukhari Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Bin Al-Mughirah bin Berdisbah Disebutkan oleh ahli hadis Al Imam Al-Hafiz Ibn Hajar Asqalani dalam Kitab Bulughul Maram bin Adillatil Ahkam Lepas baca eh, Sapu muka Saya tak nak sapu muka, tak apa Bukan rukun, bukan syarat akan wajib Tapi jangan salahkan orang yang sapu muka Sebab dia pun ada dah ada dalil Muka surat 34 Jangan berdoa sendiri Doakan orang lain Ya Allah sehat aku Anakku, keluargaku kawan aku Jiran aku, negeri aku, sahabat Sebab dulu orang Arab badui Orang Arab badui berdoa Allahumma rahmni wa muhammadan Wa la tarhamma ana ahadan Ya Allah rahmatilah aku dan Muhammad Saja yang lain jangan Mana boleh macam la untuk orang lain tak boleh doa ni dikat dipotong-potong doa lah doa ni pakai ring juga ring satu ring dua ring tiga ring satu ibu bapa abdi wali wali dah ya waramu makamah ring dua anak isteri. suami anak abba nahablanamin azwajina azuriyyatina kuratayniwa jannalun muttaqina imama abis tu muslimin muslimat Siapalah lagi agaknya nak aku masukkan dalam doa ni ya Kawan udah, semua sudah Ustaz Abdul Somad belum Masukkan dalam doa Doanya tak banyak-banyak Matikan Abdul Somad dalam husnul khatim Belum lagi Muka surat 35 Semua doa dikabulkan Allah Tak ada doa yang tak dikabulkan Allah Oh macam tu Ustaz ya Kenapa sampai sekarang Allah tak bagi yang saya minta itu? Tiga Pertama Allah bagi seperti yang kita minta Kita minta bubur ayam Datang bubur ayam Cash and carry Kita minta kambing Dapat kambing Yang kedua Allah bagi tapi bukan dalam bentuk itu Allah jauhkan musibah seharga itu Kita minta kambing Ya Allah bagilah kami, bagilah kambing Dua tiga hari Tak ada kambing datang Lalu kita sangka Allah tak kabulkan Sebenarnya Allah bagi Apa dia? Kita terelak dari melanggar kambing Tapi kita tak sangka itu sebagai doa yang dikabul Dikabulkan Yang ketiga Allah simpan Allah tunggu Allah tunggu Bila masa ilmu Allah berkata engkau sesuai Baru dia bagi Yang jadi masalah ni Kita selalu memaksa Allah Ikut kita, itu yang jadi masalah Mestinya bukan begitu Allah ikut kita apa kita ikut Allah Kita ikut Allah, bukan Allah Kita paksa ikut kita, kita siapa Allah tu fa'alul lima yuri Maka kita ikut dia Kata ilmu Allah, engkau belum sesuai lagi. Nanti bila aku bagi seperti yang engkau minta ni, engkau berubah. Engkau tak sesuai. Seorang anak minta pisau. Mak minta pisau, minta pisau. Mak dia bagi, tak dia bagi. Dia pegang. Udah lima tahun dia bagi pisau. Habis semua dia kerat. Dia potong. Ayah dia pun dia potong. Menurut ilmu Allah nanti, bila engkau dah berumur 18 tahun, bagi aku bagi. Ilmu emak Tak ditangkap, tak difaham oleh anak Apalagi ilmu Allah Makanya tiada lain kalau doa kita belum dikabulkan Allah Kita berhusnuzran Tapi kadang kita ni suuzan Sama Allah pun berani suuzan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Muka surat 37 Jangan tergesa-gesa Tergesa-gesa ni nak cepat-cepat Usaha bersama ya. Kenapa Allah belum kabulkan doa saya Marahnya ke saya pula Kata saya Nabi Musa berdoa tersesat di lembah tih Empat puluh tahun baru dapat jalan Nabi Ibrahim minta anak rabbi habli minasualihin Lapan puluh enam tahun baru dapat Ismail Nabi Muhammad minta pindah arah kiblat, sebelumnya Masjidil Aqsa, nak pindah ke Masjidil Haram 17 bulan. Nabi Ibrahim 85 tahun, Nabi Musa 40 tahun, Nabi Muhammad SAW alaihi wasallam 17 bulan. Awak berdoa bila? Semalam. Kita ni siapa? Maka berdoa. Apa kata Sayidina Umar bin Khattab? Aku tak tahu doa tu bila dikabulkan Allah Tapi aku terus saja berdoa Sebab apa? Sebab doa adalah ibadah Yang pernah berdoa, ni banyak orang sekarang Tak nak berdoa, lepas sembahyang, sembayang uh, Macam ayam nampak pagi Kau tak berdoa? Hmm? Yang lama je belum kabul Apa ni? Dah rosak kepala dia oleh sebab itu maka kita betulkan akidah kita yang tergesa-gesa yang nak cepat-cepat saja 38 banyak-banyak istighfar nah bagi tanda muka surat 38 bagi tanda yang kuning itu Letakkan di muka surat 38 Sebab yang kita ulang-ulang tiap-tiap hari Tiap-tiap lepas subuh Tiap-tiap lepas maghrib Tiap-tiap lepas isyak Tiap-tiap nak tidur malam Dari muka surat 38 Yang merah-merah sahaja Lagi nampak merah? Maknanya masih sihat Sebab setengah jamaah saya tanya Yang mana merah ustaz? Hitam semua Kita baca, ikut saya baca merah serentak, lepas tu saya jelaskan. Astaghfirullahaladzim. Alladzina ilaha illa huwal ayyul qayyum wa atubu ilaih. Kalau dibaca ini, maka kata Nabi... Ghufir diampunkan Allah dosanya wa in kana qad zahfi walaupun dia pernah lari dari perang. Makna lari dari perang tu dosa besar. Perang kita melawan Yahudi, lari kawan ni pengkhianat, dosa besar. Dan istighfar dia diampunkan Allah. Banyak-banyak istighfar. Kalau dosa besar diampunkan Allah, apa lagi dosa kecil. Muka surat 40 Ikut saya baca yang merah. A'udhu biillahi mina rajim. Kata Nabi SAW, kalau dibaca ini, lah lah, bagaibuhuk datang marah nak mengamuk. A'udhu biillahi mina rajim. Memang waktu awal-awal tu tak begitu bunyi. A'udhu biillahi mina shaitanir rajim kau wala wal lagi dah agak-agak lama dia mulai slow Astagfirullah, Kalau kita sedang marah ni sedang tegak berdiri, duduk, disuruh Nabi duduk. Kalau marah tu sedang duduk, disuruh Nabi berbaring. Marah tu daripada kobaran api neraka untuk memadamkannya, padamkan dengan air sembahyang. Be air sembahyang. Dah ambil air sembahyang marah juga mandi. Mandi air sejuk sudah mandi marah juga ha, Singapura kan tepi laut masuk <laughs> dalam laut tu bukan cuma marah hilang yang marah tu hilang sekali <laughs> bukan maknanya lepas baca ni kita tak boleh marah orang Islam ni boleh marah tapi marah yang betul bukan maknanya lepas berzikir ni kita tak ada marah Tuan, ya, saya tengok anak Tuan dibawa orang tak mahram lah. Tak apa, biar. Bini Tuan pun maaf berjalan pula dengan sesiapa tadi pergi mall. Kita tak boleh marah. Oh, cuba kan zikir, bodoh. No. Muka surat 41. Ikut baca sama-sama. Bismillahil-ladzila ya maasmihi shayu fil-arz walafis-samah, wahyu asmani al-hadi. Dengan nama Allah tak ada sesiapa apapun yang boleh memudaratkan mendatangkan mudarat masuk ke hutan takut rasa di hutan ni takut mengganggu jin hantu jembalang tanah baca bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama masuk ke rumah lama kondo ni dah kosong kita duduk kat situ baca bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama masuk ke bilik rasa-rasa ada datang cemas datang takut Bismillahirrahmanirrahim. Ya durru maasmihi sayyibun fil ardi. Walafus sama. Anak kecil menangis tak berhenti berhenti. Baca kan telinga dia. Bismillahirrahmanirrahim. Ya durru maasmihi sayyibun. Laki mengamuk ngamuk Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ya durru maasmihi sayyibun. Ardi walafus sama. Laki nak berbini lagi. Baca kan dia. wan ni sebenarnya dia gelak tapi dalam hati dia takut juga. Takut banyak-banyak baca bismillahirrahmanirrahim. Semua yang terjadi di alam ini tiada apa yang keluar daripada kehendak qudrat iradat Allah taala. Kalau ada yang di luar daripada kuasa Allah, berarti Allah tak kuasa. Allah Maha Kuasa, Al Aziz Maha Kuasa, Al Jabbar Maha Berkuasa. Maka tanamkan tu dalam hati kita. Terjadi juga takdir Allah. Minta tolong kepada Allah tiada lain tempat kecuali bersandar minta tolong kepada Allah ada hikmah di balik itu. Muat surat 42. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Alrahmanirrahim. Maliki yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdilassiratal mustaqim Siratallazina an'amta alaihim Wairil marbu bi'alayhim waladdallin Amin Tak ada yang pernah diturunkan di Taurat di Zabur di Injil seperti ini diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam muka surat 46 Bismillahirrahmanirrahim Qul Allahu ahad Allahu samad Lam yalid wa lam yuled wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kalau baca sambung ahadun itu ada nun. Maka baca pakai nun iqayah namanya. Qul huwallahu ahadunillahu ssomad. Nun itu namanya nun iqayah. Buat nun kecil di atas garis bawah. Kalau baca sambung. Kalau putus macam tadi. Adalah seorang membaca sembahyang dari Isya sampai subuh tak berhenti namanya Qatadah bin Nu'man. Ayatnya dia tak tukar tak ganti, itu saja dia baca. Report sahabat kepada Nabi lapor, "Ya Rasulullah, ya Qatadah bin Nu'man sembahyang ayat dia kulh Allah saja." Kata Nabi, "Innahala ta'dilu sulsulul Quran." Kulh Allah sama dengan sepertiga Quran. Dia baca tiga kali seperti khatam Quran. Tapi jangan selepas baca tiga kali tak buka Quran hmm, Seperti Muka surat 48 Bismillahirrahmanirrahim Qul a'udhu birabbil falak Min syarri ma khalak Wa min syarri ghasiqin iza waqab.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 Allah yang usus di cendol orang dari jannah dan nass kata Nabi saw. Unzilat alaiyah sudah diturunkan kepada aku ayat-ayat belum pernah aku menengok ayat seperti itu 11 ayat. Rupanya orang Yahudi mencuri rambut Nabi. Rambut Nabi tadi diikatkan, disimpul tali. Ambil rambut, ikatkan simpul tali Dibaca-bacakan mantra-mantra Dihembus simpul tali Itulah makna Nafasati fil unqat. Nafasat menghembus-hembus. Fil uqat disimpul tali Anak puan cantik Lelaki ini suka Cinta ditolak Bomoh bertindak Dia curi rambutnya Diikat Maka membatalkan sihir Dibacalah kul wallah Kul ambil falak wa bin nas Sebelas ayat Kul ambil falak wa bin nas Sebelas ayat Rupanya Yahudi tadi menyimpul Sebelas simpul tali Dimasukkan ke dalam perigi Sihir bukan cerita baru Dari dulu Orang sekarang mana ada lagi guna sihir? Ada orang putih sampai sekarang guna sihir lagi Semua pakai sihir Pakai hantu Naaz belak muka surat 51 Allahu la ilaha illa huwa al-ayyun qayyum la ta'khuduhu sinatun wa la nam lahu ma fi as-samawati wa ma fil-ard man alladhi yashfa'u 'indahu illa bi'izni ya'lamu ma bayna aydihim <tuh> wa ma wala yu'inquna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal-ard wa la abu hurairah menangkap pencuri kurma di baitul mal baitul mal tempat mengumpul zakat abu hurairah menangkap kamu mencuri kurma Lepaskanlah aku hurairah Aku ni orang susah Anak bini aku tak makan Tidak, aku kan bawa kamu ke Nabi Aku ajarkan kamu Abu hurairah doa Kalau kamu baca ini Kamu tidak akan diganggu oleh Hantu syaitan Sampai anak cucu Apa dia? Allahul Qayyum Abu hurairah cerita ke Nabi Ya Rasulullah Ada yang menakut tangkap semalam Sebab hukum dia tak sampai pada potong tangan Potong tangan tu seperempat dirham Maka aku lepaskan Sebab dia ajarkan ini Kata Nabi SAW Inilah makhluk yang tak pernah berkata benar Kecuali sekali ini saja Siapa dia? Syaitan Maka kita baca itu Melepaskan diri daripada syaitan Begitu juga kalau ada orang yang diganggu syaitan Kita bacakan itu ke telinga sebelah kanan Allahu la ilaha illa huwal ayul qayyub La ta'fuduhu sinatu wa la nau Nahu maafis samawati wa maafirat Eh eh Eh kata Ustaz Abu Somad Bila dibaca setan keluar Setan kenapa enggak tak keluar Sebab yang membaca ni macam aku juga Perbuatan kita Tauhid kita, akhlak kita Bukan masalah Gunnya Tapi man behind the gun Gunnya sama, sama-sama ayat kursi tapi kita yang membaca ini Mesti kita luruskan niat Kita ikhlaskan kerana Allah Kalau kita betul Jangankan ayat yang kita baca Kasut kita pun setan takut Sakitlah adik raja di Iraq Datanglah orang kepada Imam Ambali Ahmad bin Ambal Imam Ambali yo. Sila datang ke istana jeput Adik sultan sakit Kata Imam Ali aku tak mau rusak harkat martabat marwahku dekat-dekat dengan penguasa. Tapi mesti kita tolong adik dia sakit. Kalau kau mau ambil terompah kayu. Terompah kayu di toilet. Kaki mesti dialas di toilet. Sebab nanti takut kena percikan najis datang was-was. Ambil terompah. Tahu terompah kayu. Terompah kayu. Ambil terompah kayu. Di bawah terompah kayu letakkan dekat adik Sultan yang sakit. Lari setan dia tengok terompah kayu. Tiba-tiba tak berapa lama balik dia sakit. Ditanya, "Kenapa kamu?" Rupanya dia syaitan tu tahu Imam Hambali dah mati, meninggal. "Aku bukan takut pada terompah kayu ni," kata syaitan. "Aku takut pada yang punya terompah ni sekarang dia dah tak ada lagi." Ki ki ki ki. Mukasurat 52. Cerita tadi disebutkan dalam kitab Lakatul Marjan Penulisnya namanya Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti Saya mesti sebutkan reference dia Sebab orang tak percaya pada cakap saya Dia tengok mm, tahyin entah tidak Muka surat 52 Kita baca Lillahi maafis samawati Wa maafil ah Wa iltublu maafi Anfusikum Aku takfuhu, Yuhasib kum bila, Fayafiru lima yang sha, Yuazibu lima yang sha, Wallahu'ala kuli shayin qadir, Aman Rasul bima azilaih min Rabbi wal mu'minun, Kullu aman bilahi Wakutubhi wa Rasuli, la nu farkubain agal min Rasuli, waqalu samina waatna wafranak Rabbana waileik almasid. La yukalif Allah nafsa illa usaha, laha ma kesabat, waalayha ma tassabat. Rabbana la tuakhirna Rabbana wala tahmil alayna isran kama amalta min qablina Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anta mawlana fansurnaa alqaum alkaafiri kalau puan tuan sanggup baca lepas maghrib atau nak tidur malam elok. Kami di Singapura busy lah ustaz, tak ada waktu nak baca. Baca sebagai ayat qabliyah maghrib, ba'diyah maghrib, qabliyah isya, ba'diyah isya atau witir sebelum tidur malam. Saya eloknya sebelum tidur malam ambil sembahyang sembah witir Tiga rakaat. Rakaat pertama sebenarnya subbihis, rakaat kedua kulya, rakaat ketiga kulhu tapi kita belum amalkan ini maka baca rakaat pertama alif lam mim sampai wa la ilaikumul muflihun rakaat kedua ayat kursi rakaat ketiga ujung surah al-baqarah mak kata orang melayu sekali dayung dua tiga pulau terlampaui dilebizi tak ada waktu betul saya tak hafal lah ustaz boleh sembahyang sunat tengok eh ini sesatlah. Namanya Zakwan Zakwan Dia imam Dia baca Jadi makmum Aisyah Aisyah tak melarang Itu boleh solat sunat Baca tengok Quran Tengok mushaf, Tengok handphone boleh sembahyang Tapi offkan dulu Takut masa kita sembahyang Datang kawan telefon Ya kejap ya eh. <laughs> Muka surat 55 Muka surat 55 Subhana wa bihamdihi Subhana Azim sekali cukup tiga kali elok lima kali bagus sepuluh kali excellent montas muka surat lima wa naimal wakin nak tambah lagi elok Ni'mal maula wa ni'mal nasir La awla wa la quwata illa billahil al alihil azim Muka surat 58 La ilaha Allah. Sekali je ustaz Elok Saya nak 40 kali Kenapa 40? Angka kesempurnaan 40 Nabi Muhammad dapat wahyu umur 40 saya nak seribu Elok Mana dalilnya berzikir seribu Abu Hurairah sebelum tidur malam Dia petik tasbih Al-Fa'uqdah Dua ribu simpul tali Dia ambil tali Dia simpul Dia simpul dia Simpul simpul tali itu dia petik Subhanallah Dua ribu Itu dalil boleh membuat seribu Dua ribu Tapi pelan Kadang orang nak kejar dua ribu ni Alhamdulillah macam orang kumur-kumur. Macam orang minum redoxon terus kemula. Masuk dalam afak tu. lepas dapat 2000 Dipoto pula. Alhamdulillah sudah 2000. Status FB. Tolong like and share. Eh apa ni? Ria lah Nak ingatkan kawan Kengkawan oh. kita dulu yang di Batam awak dah zikir, elok ada grup, whatsapp, elok tapi menunjukkan amal apalagi streaming pula subhanallah eh kenapa tak ada like ni rusak amal kita muka surat 59 Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala ali sayyidina muhammad كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك عميدٌ مجيد اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم Inna ka majid Berselawat menghilangkan risau hati Berselawat menghampurkan dosa-dosa Berselawat menaikkan darajah kemuliaan Berselawat paling dekat dengan Nabi masa di Padang Mahsar Berselawat menghilangkan segala hutang pihutang Dibagi Allah semangat bekerja mencari nafkah Berselawat mengeratkan hati yang berselawat Maka banyak-banyak Inna Allah wa malaikat tahu yusalluna ala, ala nabi nabi Ya aiwaladinamanussallu aleikum, wassalamu taslima. Muka surat 63. La ilaha illa anta subhanaka ini kun tuminawwalini. Tiga gelap, gelap perut ikan, gelap dalam lautan, gelap di tengah malam yang kelam. Dalam tiga gelap itu Allah keluarkan dia keterang benderang Doa Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka. Kata Allah Ta'ala Kalau dia tak bertasbih memuliakan aku Sampai hari kiamat dia tak keluar dari perut ikan Subhanallah La ilaha illa anta subhanaka ini Kuntu minallah Boleh tak saya baca masa sujud solat hajat ustaz banyak betul orang menganiaya saya ni ustaz membuli mengejek gelap rasa dunia ni lebih dari perut ikan lagi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalim muka surah 64 allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal bukhl wal jubn wa zalal aidain wa rijal selamatkan aku dari susah hati dan kesulitan anziz lemah kasal malas Bukhul pelit jubni takut dolal aidain dililit utang ghalabatir rijal dikuasai orang lain muka surat 65 au'idukum bikalimatillahittamm Min kulli syaitani wa wa min kulli 'ainil Ini doa Nabi kepada cucu dia Sayyidina Hasan, Sayyidina Hussein Itu nanti kalau ada budak-budak kecil, pak cik mak cik kan dah selalu mengajikan, ya. Doakan anak saya ni pak cik. Ditanya kawan, "Apa kau baca tadi?" Aku segan terus, aku bahasa Melayu aje. Baca lah ini. A'udzubika min syaitonir rajim. Gosok gigi dulu. Kalau tidak dua, kalau tak budak tu pengsan, kita pengsan. Mukas surat 66. Allahumma aslih li dinillazi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi. Wa asliph li akhirat yallati fiha maadi, wajalil hayat aziyadat li fi kulli khair, wajalil maut li min kulli shar. Agamaku ini jadikan baik ya Allah kerana agama ni yang menjaga aku. Dunia ku ini jadikan baik ya Allah kerana dunia ni ya ya tempat aku hidup. Akhirat ku jadikan baik ya Allah kerana akhirat tempat aku mati. Kalau aku hidup sampai esok pagi, jadikan hidupku itu sebagai tambahan amal soleh. Kalau mati malam ini, buat aku mati berhenti dari dosa. Selesai. Hidup ini bukan susah-susah, bukan payah-payah. Apa payah-payah? Hidup sudah susah, jangan bikin susah. Di mana dapat ustaz? Ada tertulis di baju jamaah di belakang. Hidup sudah susah, jangan bikin susah. Dia tulis, dia di masjid yang belakang tu senyum-senyum tengok. -senyum, <Gülüyor> Aka ke masjid jangan pakai baju betul-betul tulis. 70 muka surat 70. Allahumma qasim lana min qasiyati kama yahulu baina wa baina ma'asi wa min ta'ati kama tuballighuna bihi jannatak. وَمِنَ الْيَقِينِ مَا تُحَوِّلُ بِهِ عَلَيْنَا مُصِيبَاتِ الدُّنْيَا وَمَا بِأَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُوَّتِنَا مَا أَحْيَيْتَنَا وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا وَاجْعَلْ صَغَرَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا وَانصُرْنَا عَلَى مَنْ عَادَانَا وَلَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا wala taj'alid dunyaya akbara ammina wala mablagu ilmina wala tusallit alayna man la yarhamuna doa dari nabi sallallahu wa alaihi wasallam 72 ini yang paling banyak dibaca nabi <Sessizuk> rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban habis bukan banyak, sedikitnya. Tapi kalau setan datang, oh beratnya, duduk dia di kelopak macam, bukan setan tu duduk di kerusi, di kelopak macam, macam-macam tiga titik nun nampak. <laughs> Dah habis, kamu berat. Ha, selepas ni ada soal jawab Bagaimana kalau zikir ni kita baca Air liur di mulut kita tu ada dapat barakah? Tak ada Mana dalilnya? Sahabat Nabi pergi musafir Di tengah jalan ada orang gila Dia baca fatihah banyak-banyak air liur dia tahan Bismillahirrahmanirrahim Dia baca lepas tu dia ludahkan pada orang gila tu sihat keluarga orang gila tadi dia bagi kambing sebagai upah maka datanglah sahabat tadi menghadap Nabi bertanya halal tak kambing ni ya Rasulullah kata Nabi halal ambil selama kau tak buat tulisan bila nak ubat gila kambing 30 corona 20 itu baru tak boleh bila orang bagi ambil cuba tengok Sahabat Nabi ni tak ada tanya Ya Rasulullah Bagaimana kalau aku tahan air liur Aku baca fatihah Boleh tak boleh Dia tak tanyakan masalah itu Walaupun Nabi tak pernah suruh Nabi tak pernah buat Sebab perbuatan itu bah, Baik Yang dia tanya Kambing ni boleh apa tak boleh Beza dengan orang sekarang Orang sekarang Kambing tu yang dia ambil Dia diamnya kambing Yang sadi tu dia salahkan Memanglah hmm. tak kambing Muka surat 75 Muka surat 75 Maknanya kalau kita baca Air liur kita ada barakah turun 75 Meniup Meniup tu bahasa Melayu Mengembus Cuma kalau saya sebut mengembus Di sini, di Indonesia Kalau mengembus tu mengembus balon Meniup tu airnya Hembusnya sikit je, je. Meniup ada tak ni? Ada Baca fatihah Ayat kursi Al-Ikhlas ah Al-Falak An-Nas Al-Fatihah Ayat kursi Al-Ikhlas ah Al-Falak An-Nas Sembuskan ke air Diminum Siapa minumnya ustaz? Kita sendirilah Kita bagi ke anak Kita bagi ke isteri Kita bagi ke suami Kita bagi ke orang sakit Kita bagi ke umat kalau nak dibuat air mandi, ambil tujuh helai daun bidara. Di, di Singapura bidara juga, daun bidara. Ambil madekuk, madekuk di tumbuk. Orang Singapura masih menggiling juga, tak rasa tak ada lagi Singapura. Blend lah. <tuh> Jadi kalau ada orang mengatakan mesti ditumbuk, pakai batu. Bila pakai blend, setan tak takut justru pakai blend tu setan lagi takut, lagi kencang lagi tak masukkan ke air untuk mandi rupiah, elok ni nak jawab orang yang ngatakan apa ni, tak boleh bacakan ke air apa pula, ni dalil dalil. meniupkan mengembuskan ke air ke badan mengembuskan ke tapak tangan nak tidur malam air kursi, fatihah kur'allah, kur'al-falak, kur'al bin nas ke tangan Muka Kepala Kebudak kecil nice. Muka surat 77 Ditulis ha. Ditulis di kertas Fatihah Atau ayat kursi Semua boleh tulis Masukkan ke air Airnya tu bagi minum Pada orang yang susah melahirkan Atau budak sakit Airnya diminum atau dimandikan Tapi kalau dimandikan Kertas ini jangan dibuang Jangan bawa masuk toilet Kertas ini mesti keringkan dibakar Sebab ada asma Allah di dalam Ada ayat. air Ini Alhamdulillah bin Abbas Sahabat Nabi Marajik reference dia terpercaya Jangan kata La ba'asa boleh Yuktabul Quran ditulis Atau ditulis di mangkuk cari da'wat yang tak beracun tulis di mangkuk Allahu la qiyna ta'udzu sunatullah dituang air ke mangkuk menyatu da'wat dengan tu diminumkan bagi minum bila ada orang tanya ini macam mana ini dibuat sahabat Nabi Abdullah bin Abbas membenarkan garanti sihat tak ini doa kita pada Allah dua gendang kalau tak sihat mati kita berusaha bukan kuasa kita bila ada orang mengatakan Pasti sehat Setan Dajjal Allah Ta'ala suruh kita berusaha Ketentuan paling baik adalah Allah Ta'ala Muka surat 79 Ini membantah orang yang kata zikir tak boleh kuat La ilaha illallah La ilaha illallah Eh tak boleh zikir kuat-kuat Allah bukan peka Tengok bunyi ayatnya Wazkur rabbaka fi napsika sebutlah Tuhanmu dalam hatimu pelan-pelan tak boleh kuat-kuat dijawab oleh Imam Ibnu Hazar oleh Imam As-Suyuti tiga jawapan, pertama ayat ini turun di Makkah di Makkah tak boleh dulu zikir kuat-kuat sebab kalau zikir kuat ditangkap Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan di Singapura kalau zikir kuat datang Abu Lahab menangkap rasa-rasanya tidak kan banyak majlis-majlis maulid zikir kuat-kuat. Dua. Ayat ini turun selepas ayat wa idzaa quri'al qur'an. Kalau ada orang baca Quran, fastami'u lahu dengan diam, dengar baik-baik. Wa ansitu diam la'allakum turhamun. Kalau ada orang baca Quran, Dengar baik-baik dia kamu dapat rahmat. Walqur Rabbaka fi Kalau nak berzikir-zikir dalam hati jangan kuat sebab ada orang baca tadi ada qori baca Quran. Auzubillahi minas Tiba-tiba saya zikir kuat-kuat. La ilaha illallah. Mana boleh ni baca Quran. Zikirlah perlahan-lahan. Kadang manusia ni bila ada orang ramai, yang... ah di situ pula dia nak menunjukkan dia berzikir. Allah tak ada orang main game Apalah manusia Jawapan ketiga Zikir kuat itu menghalau hantu setan Allahu akbar, Allahu akbar Makanya kalau ada orang yang diganggu jin setan Azan di telinga dia sebelah Allahu akbar, Allahu akbar Insya Allah kalau tak setan tu lari dia terkejut. Ni rumah baru, rumah baru, kondom baru, apartmen baru. Azan, mau, mau, mau, dulu saudara-saudara kita dari Tiongkok mengusir hantu ni pakai mercun. Itu mah kemalam tahun baru tu diguna di Singapura mercun juga. Mercun Kalau orang Jakarta petasan pum, pum, pum. Rupanya hantu sekarang tak takut lagi Saya tahu cerita ni ada kawan kita Ustaz datang orang Cina jumpa dia Lu baca doa rumah gua lah Eh kita bukan satu agama Sebab saya nak alau hantu-hantu Kenapa begitu? Hantu sekarang tak takut sama mercun ini cerita, true story Situ saya baru tahu, rupanya hantu sekarang Tak takut sama mercun Ini kisah nyata Tapi nama nombor handphone Saya tak boleh beritahu uh, Muka surat 87 Itu tak perlu dibaca Sebab dia dah Most popular Dulu ada seorang raja Nama dia Nama dia Parama Parama artinya berkuasa Parama berkuasa Iswara artinya raja Parameswara Orang yang paling berkuasa diantara raja-raja Nama lengkap dia Sri Maharaja Parameswara Raja di raja yang paling berkuasa di atas dunia Nama kerajaan dia Tumasi Rupanya ada salah seorang selir Selir ni maaf bini yang tak rasmi Berselingkuh dengan seorang lelaki Maka kemudian Marahlah para mesuara, Mengamuklah dia Datanglah mertua ayah dari seliran ini Mengadu Minta kekuatan daripada pulau seberang Mereka seranglah dia akhirnya Itu salah satu penyebab dia kalah Akhirnya tumbang kerajaan dia Ada satu versi lagi mengatakan Daripada serangan siam Banyak versi Larilah dia ke atas Dari Tumasi ini Kalau kita tengok map dia lari ke atas Masa dia nak membuat kerajaan di situ Banyak biawak Tak jadi Dia naik lagi Dia tengok ada Masa dia sedang berburu Membawa Anjing Dia tengok ada seekor pelanduk Yang nak digigit anjing Pelanduk ni berani Dia sipak anjing Eh dia tengok Hebatlah Tempat pelanduk menyipak anjing tu Namanya Melaka Maka dia buatlah di situ kerajaan Melaka Nama dia Parameswara Saudara kita kawan kita dari Tiongkok Susah nak sebut Parameswara Mereka sebut siapa? Palamisula Beranak pinak lah dia Beranak pinak Lalu kemudian akhir Daripada kerajaan Melaka Yang hebat ini Last sekali Nama dia Sultan Mahmud Shah Datanglah seorang dari portugis bernama uh, Diego Lopes. Lopes ni nama orang portugislah Lopes. Bukan pulut yang dibagi kelapa tu. Itu Lopes. Diego Lopes datang ke Melaka. Bab kata pepatah orang Melayu macam Belanda minta tanah, dikasih hati minta jantung. Mengamuklah orang gua Orang gua ini orang Makassar Makassar ini terkenal melawan Terjadilah perang Akhirnya Portugis menghancurkan Melaka Lari Sultan Mahmud Shah Ke Bintan Ke Pulauan Riau Di Bintan pun dia diratakan juga oleh Portugis Larilah dia ke Riau Ke Sungai Kampar Di tepi Sungai Kampar itu meninggal Makamnya masih ada lagi sekarang Di sebuah kampung di tepi Sungai Kampar di Kabupaten Pelalawan Jadi ini sebenarnya kita ini sedang berjumpa orang-orang Melayu Yang sekarang terpecah dalam berapa negara? Indonesia, Malaysia, Singapura, Patani, Thailand Selatan dan Moro, Filipina Jadi maksud cerita saya ini kita satu Dua kali kita diikat Satu Diikat dengan Melayu Dua Diikat dengan <tuk tangan> La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah <tuk tangan> Boleh dipahami cerita saya ini? Biasa orang kalau belum makan memang susah nak paham <tuk tangan> Saya dibagi waktu Ustaz dari pukul 8 hingga 9.30 90 minit kalau tak selesai kita terus saja berangkat Walaupun tak selesai Rupanya selesai Alhamdulillah Selama 90 minit ini banyak cakap tersilap salah Terkena tersinggung di hati Ada kata-kata menyinggung perasaan Sudikah puan-tuan memaafkan Al-Fakir Abdul Somad? Alhamdulillah Kita berpisah tapi kita tak pernah bercerai Kerana kita tetap bersama dalam do doa Ajaztu kum marwiyati wa mu'allafati aku ijazahkan semua zikir doa yang ada dalam buku ini dan semua tazkirah-tazkirah yang pernah hamba sampaikan kepada semua yang hadir di majlis ini ijazah ammah asa an ini mudah-mudahan bermanfaat buat kita dan anak cucu dunia akhirat ala hadhihi al-fatiha Auzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yawmin Din Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in Idina suratul mustaqim Suratul ladina al'amta alayhim Walil maudumi alayhim Walad-dalim Amin Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin Bagi kami keselamatan dalam ugama Ahli sunnah wal jamaah ya Allah Wa afiatan fil jasad Sehatkan badan kami yang sakit-sakit Bagi kesehatan ya Allah Wa ziyadatan fil ilmi Berkah tambahkan ilmu kami Supaya amal kami betul Wa barakatan fil rizki Berkahir rizki kami supaya kami boleh berinfak Bersodakah Wa taubatan qabla Al maut bagi kami taubat sebelum mati Warahmatan indal maut Bagi rahmat ketika mati Wa ma'afiratan ba'dal maut Bagi ampunan ketika mati Allahumma hawin alayna Fi sakaratil maut Ringankan kami Masa sakaratul maut Warna jataminan nar Selamatkan dari api neraka Walafwa indal hisab Maafkan mana kala amal kami dihisab Rabbana filana zunubana ampunkan dosa kami Wali aba'ina ayah kami Wali ummahatina emma' kami Wali azwajina pasangan hidup kami Wali zurriyatina anak cucu keturunan kami Wali ikhwanina saudara mara kami Wali ikhwanina alladzina sabakuna bil iman Wali man hadarana semua yang hadir di majlis ini bagi ampunan Ya Allah